Amri, sadri, və salat və salamü alə əşrəfil əlmiyə vəl mursəlin, Səyyidənə Muhamməd və aləyhi və səhbi əcməin. Allah məyəssir əmrə və eşrih li sadri və həlil-uktada min lisani yefqə qouli. Allahum allimna ma yanfa'una və anfa'na bə ma lam tana inneka telalil-hakim. Allahum bayyin lə haqqa hakkan və rzuqna ittibaehu və bayyin lə batila və cumlə minə. Hər və unutmaq lazım deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu taala nemətlərinə etsək, Allah Subhanahu taala bizə daha da artırar və həqiqətən də Hər bir neməti itirməmişdən öncə o nemətin qədrini bilib şükr etmək lazımdır ki, Allah son bizi e, şükür edən bəndələrindən etsin və bu nemətinə qədrini, yəni bilək. Və həqiqətən də, yəni bu gün e, yığılmağımız, Allah Subhanahu taha şəriətini öyrənməyimiz və öyrənib onu tətbiq eləməyimiz, öyrəndiklərimizi öyrənmədiyilə bilməyənlərə öyrətməyimiz özü həqiqətən də böyük bir nemətdir və e, layiqincə bu nemətdən istifadə etmək lazımdır ki, Ə Allah səmanda bizə olan nemətin daha da artırsın. Amin. Və biz keçən dərsdə deməli İmam Buxarının Səhi kitabından, yəni Kitabul Elmdə 23-cü babda qalmışıq və müəllif buyurur ki, "Vəbu elfuti və huwa waqfun alə alə dəbəte və qeyrəha." belə bir e, bölmə gətirib ki, yəni e, bir dəbənin və ya hələ başqa bir şeyin üzərinə dayanıb, yəni fətva vermək. Yəni fətvadan ötürü xüsusi cübbə lazım deyil. Xüsusi bir otaq lazım deyil, xüsusi bir məkan lazım deyil. Yəni, fətvadan ötürü hər bir yerdə, səndən ografi, şəriyyətlə icazə verilən yerdəsə, orada sən e, insanlara elm öyrədib, soruşanların sualına cavab verə bilərsən. Və imam Buxar Rəhmalı, deməli, burada e, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh hədsini gətirib ki, Ənnə Rasulallahı sallallahu aleyhi və sələm və fi həccətil və da'i للناس, للناس يسألونه فجاءه الرجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبه فقال إذبه ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي فقال إرمي ولا حرج فما صول لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج إمام بخار رحمه الله Abdullah Lə bin Əmr bin Əs-Səddəqə rəziyallahu anh gətirir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Vida həccində insanlar üçün dayanmışdır və burada da ə, müəllif babdan görsəndiyi kimi, yəni mininin üzənə dayanmışı ki və bütün insanlar onu görsün. Çünki Vida həccində ümumiyyətlə 100000 minə yaxın və bəzi rivayətlərə görə 100000 çox səhabə həcc eləmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu də bu insanların, yəni o zəhmənin E, o cür insan toplumu olan yerdə, yuxar, e, daha ündür yerdə dayanmağı məsələyətə uyğun idi ki, hər bir şəxs onu görsün. Və der, peyğambəcəm dəbərin üstünə diyanmışdı və ondan gəldi, biri dedi, ya Rasulallah, yəni hiss eləmədim, bilmədim, kəsməmişdən qabaq, başımı qırxdım, dedi, elə heyvan kəs, heç bir çətinlik yoxdur, heç bir hərəc yoxdur və biri gəldi, dedi, ya Rasulallah, yəni bilmədim, e, daş atmamışdan qabaq, E, deməli heyvanı kəssin. Peygəmbər deyir, elə heç bir hələc yoxdur, heç bir, yəni çətinlik, maneə yoxdur, heç bir e, ona fidyə yoxdur, cəza yoxdur və deyir, o gün Peyğəmbər sallalləm nə haqqında soruşursa, hansı ki, ya əvvəliyə sor, olunanlar haqdan soruşursa, Peyğəmbər salləm dedi, elə heç bir, yəni maneə yoxdur, çətinlik yoxdur, heç bir e, buna e, cəza və ya fidyə yoxdur. Və burada Peyğəmbər sallalləm e, həd günü, yəni ayın 10 günü, ayın 10 günü orada sünnətlə E, deməli, birinci daşatılmalıdır, ikinci ə e, qoyun kəsilməlidir və ya hatta iynəy və ya hatta ki dəvər fərqi yoxdur. 3 e, baş qırtdırılmalıdır və 4 də tavaf olmalıdır. Bu sünnə ilə davamlı olan əməllərdir. Ancaq həmin gündə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin məşaqqanı, çətinliyi nəzərə alıb və biri gəldidi: "Ya Rasulallah, bundan əvvəl bunu eləmişəm, ondan əvvəl ona necə pəncid elə heç bir hərək yoxdur. Yəni heç bir, yəni cəza yoxdur. Boyunca yəni, heç bir filyəzad yoxdur. Yəni gün hansı məsələ haqqında soruşurlar ki, birini əvvəl, birini sonra eləmişəm, qəməsəm hamısına dedik ki, elə heç bir maniyyə yoxdur, yəni heç bir çətinlik yoxdur və bu da o deməkdir ki, yəni ayın 10-u günü baxmayaraq ki, əfzəl həmən saydığımız tərtibdir, ancaq yenə də buna rəqmən insan hansısa birini əvvəl vaxtda sonra edibsə, yəni əvvəzən planlaştığı, yəni hala görə, heç bir maneə yoxdur. Və eyni zamanda İmam Buhari bu məsələni gətirib ki, yəni insan, insan nəyinsə üzərində diyanub fətva verə bilər. Məsələn tutun ki, insanların toplaşdığı yerdir, ola bilər hündür bir kötünün üstündə diyansın, ola bilər e, məsəl üçün başqa bir dəvənin belində olsun, və ya atın belində olsun, yəni hündür bir yerdə olsun, bu ona heç bir şəriətlə ziddiyyəti yoxdur. Yəni eyni zamanda buna təkcəbbüllük də demək olmaz. Yəni əsas məsələ odur ki, deməsindəki lancəs əgə özədiyanıb ki bunu hamı görsün, tanısın. Xeyr, yəni buna təkəbür olmaz. Ən azı bu barədə peyğəmbər sallalləmin sünnəsi var. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.